Але не прив'язувалася до неї так, як до мене. Говорила не раз цілими вечорами про різні справи. Згоджувалася в найважливіших точках у погляді на життя. Відтак про штуку, літературу, про різні питання. Але сам спосіб відчування дівчини разив. Здається, ту незвичайно тонку зорганізовану натуру подеколи в поодиноких хвилях відтягалася від неї, мов би, відпихана почуттям якогось болю, що мав її стрінути від тої сильної натури. Але артистка і не замічала цього. Любила її пристрасно та запевнювала її, що вона просто з неба зісланий ангел, саме для неї зісланий ангел, щоб увіковічнили його своїм знанням. А мені говорила, що хоче розпалити своєю душею цей античний тип та вивести його з класичної рівноваги. У Ганусі збиралося в деяких днях більше дівчат, і вона вчила їх рисувати. Дівчата пізніше розбалакувалися і виявляли деколи надто свобідно свої думки або почування. Тоді музика, так звали ми її не раз, починала оглядати уважно свої руки, неначе відкривала на них плямку, вставала і, ніби добачавши на своїй сукні щось до зашиття, опускала повільно голосну кімнату. Дівчата були тому раді. Вона заважала їм своєю присутністю – Раз, що була найстарша з нас усіх, а по-друге, в ній було щось, що вимагало тонкості в думках і поведенність супроти неї, і все в'язало їх свободу. Ми ділилися сумлінно домашньою працею, мінялися щотижня заняттями. Коли проходила черга на неї дбати про чай, таке інше, ми просто тішилися. Артистка розтягалася вигідно на своїй отоманці, а я бувала в найліпшому гуморі. Вона брала річ дуже поважно – Треба і в таких речах відшукувати гарні сторони, тоді вони не стануть ніколи тягарем. Спускаючи вечорами ролети, затикала майже боязку найменші щілини, щоб хто не зазирнув усередину, хоч була переконана, що ніхто не міг зглянути до нас, бо наші вікна були високо, а ролети густі й нові». Потім наставляла самовар і починала господарити. Здавалося, коли була цілком певна, що ніхто чужий її не побачить, то оживала і огрівалася. І перемінювалася в іншу істоту, теплу й приступну, незрівняну з своїми прорізними видумками, як украшувати домашнє життя. Однак, коли саме тоді надійшов хто ненадійно, вона ховалася в себе і, сідаючи десь у тіні, сиділа там мовчки цілий час». Одного дня випровадилися наші сусіди напроти з нашої вулиці і спровадився якийсь молодий технік із жінкою. По речах, які звозилися, було видно, що все були люди маючі. Побачивши все, вона страшно змінилася. Неописана ненависть відбилася на її, звичайно, спокійному лиці, а очі заіскрилися злобою». Самим інстинктом відчула я, що причина тому в незнайомих сусідах, але не мала відваги питати, а вона сама не сказала нічого. Відвернулася і приступила до фортепіана. Панувала над собою, мов, найсильніший мужчина. Відтак заграла. Був суморок, і вона грала з пам'яті. Почала злегка, граціозно, немногими тонами якийсь вальс. Перша часть була весела, зграбна й елегантна.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 Весела гармонія згубилася. Остався сам шалений біль, торгаючий божевільне чуття, перериваний яснішими звуками, мов хвиловим сміхом. Грала більш як півгодини. Відтак урвала саме посередині гами, що летіла вищі звуки акордом несамовитого смутку. Місяць світив і освічував цілу стіну кімнати і місце, де вона сиділа. Скінчивши грати, зложила по хвилі руки на фортепіан, саме деноти кладуться, і опустила на них голову. Мертва тишина. А однак я відчула, що в її душі відогрався цілий вальс, що його лиш скінчила і що не може позбутися вражень його. Ті болючі гами і неспокійне глядання в низьких тонах. Я боялася перебувати тишину. Але сей не була звичайна тишина. Була тишина повне напруження і здавленого горя, з неї почало щось творитися і приймати форми зловіщих тіней. Нараз підняла голову і почала знов те саме грати. Легкий, граціозний початок, а відтак другу частину».